radio toivottaa taas kaikki kuulijat tervetulleeksi. Tässä ohjelmassa me rentoudumme, nyt todella rentoudutaan ja, ja saamme ohjeita ja Neuvoja siitä, että kuinka hierotaan. Nyt ei koske nyt meitä ihmisiä, mutta Kattiradiohan on ainoastaan kissoja varten. Niin me puhumme nyt sitten siitä, että kuinka näitä eläimiä ja etenkin kissoja hierotaan. Ja mitä se tekee tälle kissalle ja mitä, mitä se voi tehdä ja, mitä, ja niin edelleen. Meillä on täällä asiantuntija. Saimme tänne vieraaksi Irina Buk Tervetuloa Irina. Sä olet siis eläinlääkäri ja myöskin tällainen mm, mm, eläinten hieroja. Joo, joo. joo, joo. Se olit ihan asiantuntija tällä, tällä, tässä asiassa. Ja oli tosi mukavaa, että tulit tänne meidän, meille kertomaan tästä eläinten hieromisesta, että, että miten sitä tehdään ja miten se vaikuttaa eläimiin. Ja nyt tota, Susannalla on ehkä vähän paremmin tuo kielitaito hallussa, hallussa niin tota, Susanna lupasi nyt sitten jututtaa Irinaa. Okei, eli aloitetaan sillä että missä hierontaa voi opiskella? Eläinten hierontaa. Tere. Tänään on teetit kutsuitte minä ja ja saa saapopida kohe kohe rähkiskin että opida saab seda Irina kertoo, että hierojaksi voi opiskella hierontaterapiaa koulussa Tallinnassa, mutta he käyvät myös maan ulkopuolella opettamassa. Tällä hetkellä kiinnostusta on muun muassa Latviassa ja Liettuassa. Sitten erikseen on olemassa pieniä kursseja, esimerkiksi kissan hierontakurssi, koiran hierontakurssi ja hevosen hierontakurssi, mutta on myöskin suurempia koulutuksia. Tänä vuonna onkin käynnistynyt eläinhierontakoulutus, koulutus joka kestää yli vuoden. Ja he ovat kovasti kiitollisia siitä että heitä tukee myös maatalousyliopisto jonka professorit opettavat anatomiasairauksia ja myös muita aineita. He ovat laatineet eläinhierojan ammattiohjeet jotka on vahvistettu ja tällä hetkellä he hierovat ja opettavat eniten kissan, koiran ja hevosen hierontaa, mutta hänen mukaansa yleisesti ottaen kaikkia eläimiä, joilla on lihakset, voi hieroa. Okei, okay, eli se, se olikin meillä täällä yksi kysymys, että, kas, että kuin, voiko kaikkia eläimiä hieroa? Helenalla oli se kysymys, että Voiko esimerkiksi käärmeitä hieroa? Kun mä, mä saan, saan julkipiä oskapsita tehdä, võibkan matusi ja kilpikonna saab eri... no no joo, jos hieroja vaan uskaltaa koulutus. ja osaa, niin käärmeitä voi myös hieroa. Ja myös kilpikonnia. Ja nyt on olemassa erilaisia hierontoja. On tämmöinen klassinen hieronta, mutta myös refleksoterapiaa. Ja tämä osataan kuulema Suomessa tosi hyvin. Kilpkonnat saab saa Reflexogeneiset zoonit, refleksogeeniset alueet on kaikilla ihmisillä ja eläimillä, ja kun niitä osaa käsitellä, niin sillä on erinomainen vaikutus. Lintujen kohdalla voisi kuvitella, että sulat ovat tiellä, eikä niitä tietenkään voi ottaa pois. Mutta linnuilla on jaloissa myös näitä refleksogenisiä alueita ja myös siipien alla. Ja jos osaa ja tietää paljon anatomiasta ja fysiologista, niin osaa myös hieroa. No, tosi, mielenki tosi on mielenkiintoista. Joo, todella mielenkiintoista, joo. Vähän hevosista, että hevosia hierotaan, ja se me jotenkin olen aina ymmärtänyt, mutta sitten nämä kaikki muut. Aika jännä. No, miksi sinne hierontaan sitten tullaan? Tai miksi eläimiä tulee hierontaan? on mä sanon, että kahjukset ovat siskuun jopa etäkäästä. Tavalliseltet Irina toteaa, että valitettavasti yleensä tuodaan niin myöhään, että silloin on jo suurempi hätä. Yleensä eläimiä tuodaan hierontaan, kun nivelten kanssa on ongelmia. Kissa tai koira ontuu tai on ollut peräti halvaus. Monia ongelmia voisi kyllä ennaltaehkäistä ja hieronta on hyvä väline siihen. Niin kasvuiessa kuin vanhemmassakin iässä on hyvä ottaa huomioon myös mahdolliset hoidon esteet. Millaisia erilaisia vaivoja sitten hierotaan? No, haikuiset voivat olla ja oireet on kuitenkin Voi olla erilaisia sairauksia ja oireita. On tietysti myös monenlaisia. Ja jos ette ole varma, kannattaa tulla ja selvitellään yhdessä nämä. Ja oireet ilmaantuvat, kun eläin on sairas ja sitten tutkimme. Yleensä hänelle soitetaan ja esitetään, hän esittää tarkentavia kysymyksiä. Mutta riittää kerrottava vaikka huomis aamuun asti, jos tästä lähdetään puhumaan. Sairauksia on todella paljon erilaisia, ei ainoastaan nivellissä. Voidaan antaa myös terapeuttista hierontaa, jota juuri se eläin tarvitsee. Kenelle sitten hieronta ei, ei sovi? Onko sellaisia? Ikalmassa niin kuin Voi olla hoidollisia esteitä niin ihmisillä kuin eläimilläkin. Kaikenlaiset akuutitilat ja esimerkiksi juuri ennen tai jälkeen rokotusta pitää katsoa, että voiko hieroa ja miten. Kaikenlaiset vajaatoiminnat. Sydämen, maksan, munuaisten vajatoiminta, niin voidaan katsoa, voidaanko terapeuttista hierontaa tehdä. Aloittelijan ei pidä sitä kokeilla, sillä hieronta on eläimellä vielä suurempi kuormitus kuin ihmiselle. Esimerkiksi koirista on helppo nähdä. Suurin osa koirista läähättää. Yksikään ihminen ei ala hierontapöydällä läähättämään. Mutta koira tekee niin. Eli organismi tekee töitä kuin kohtalaisessa juoksussa. Kissat sen sijaan ei lähetä, mutta se on niille myöskin suuri kuormitus ja se pitää ottaa huomioon. Kaikki hoidon esteet pitää ottaa huomioon. Koota siis kaikki yhteen ja katsoa, teemmekö, mitä teemme ja kuinka paljon voimme tehdä. E kõik ee tuleb arrestada ja kui panna kõik see kokku, niin nimetame seda suurema anamneesi ja paneme kõik kokku vaatame, kas me teeme ja kuidas me teeme ja paljon me teeme. ja siis äh, sitte kysytään seuraavaksi sellasta, että voiko sitten äh, eläintä alkaa hieromaan heti, kun se tulee vastaanotolle vai täytyykö sitä jotenkin totuttaa siihen? Lämmitellä. Se on hyvä kysymys, että toesti luomat erinevat eriti raske on kasit ja katon en kiirilliselle Irina toteaa, että tämä onkin todella hyvä kysymys. Et eläimet ovat erilaisia ja erityisen vaikea, on kissojen kanssa niiden monimutkaisen sielun elämän vuoksi. Pitää lähestyä varovasti. Ja he käyttävät paljon luonnollisia eteerisiä öljyjä, jotka siis eivät ole vaarallisia. Ja katsomme tietysti, että kuinka eläin siihen reagoi. Se rentouttaa ilman, että pitäisi käyttää jotain lääkkeitä. Hän kertoi, että hänen kurssillaan kävit rinmaa, jonka luokse oli tuotu kissa yhdessä eläinlääkärin ja kevyen nukutuksen kerran. Ymmärrätte varmaan, että yksikään kissa ei anna itseään vapaaehtoisesti partuloida. Mutta nykyään hän käyttää eterisiä öljyjä, eikä enää ole tarvetta kutsua joka kerta eläinlääkäriä. Jos kissa ei ole täysin terve, ei kannata luottaa, että öljyt rentouttavat sitä, koska jos se on joku vaiva, miksi sen pitäisi pelätä hierojaa. Mutta jos kissa on enimmäkseen terve, se alkaa kehräämään ja käytetään oikeanlaisia otteita ja tiedetään, että missä on kissan herkät kohdat. Mistä se ei tykkää, niin ne jätetään sitten viimeiseksi. hieronta voi olla samanlainen kuin koirahieronta, mutta lähestymistapa on erilainen. Eli pitää ottaa huomioon kissan psykologia ja herkkyys. Mit, mitä on positiivisia ja negatiivisia Puolia, jos on negatiivisia puolia hieronnassa. Jokaisessa asiassa voi olla negatiiviset kyljet, kuten eilen sanoin. Vastuun edustustekka ja haigustekka tulee parasta. ja massaasika voi liikaa teha. Irina kertoo, että jokaisessa asiassa on myös negatiivisia puolia. Kuten hän aiemminkin jo kertoi, hoidon esteet pitää ottaa huomioon. Hieronnalla nimittäin voi myös satuttaa. Ja jos ei osaa eikä tiedä, mitä tekee, niin tästä voi seurata pahimmassa tapauksessa jopa kuolema. Se on todellinen kuorma organismille. Positiivisia puolia on se, kun osaavasti ja tietoisesti tekee hierontaa, paranneminen voi tulla ihan odottamatta. Edes Irina itse ei osaa aina arvata, että siitä on apua niin nopeasti. Kissan ja koiran fysiolukka on paljon nopeampi. Me ihmiset olemme hitaampia. Ihmisillä kestää paljon kauemmin aikaa niin sanottu perille pääseminen, mukaan lukien myös paranneminen. Monesti ihmiset sanovat, että Irina Buk on hyvää hieroja, mutta kissat ja koirat ne hyviä ovat. Ne reagoivat niin nopeasti. Ihminen on sellainen, että haluaa nähdä heti tuloksia. Ja kun hieronan jälkeen koira juoksee kovemmin ja sen mieliala on parempi, tulokset on siis heti nähtävissä. Se on siis yksi puoli. Toinen on se, että hän on hoittanut vakavia sairauksia ilman kirurgin veistä. Se on myös iso plussa. Se ottaa tietysti enemmän aikaa. Kirurki leikkaa ja saa heti kuntoon, jos on hyvä kirurki. Mutta hieronnalla se kestää kauemmin. Hän kertoo, että hän on hoitanut esimerkiksi koiran dysplasiaa lihasten läpi, nimittäin voi vaikuttaa myös luihin ja niveliin. Mielenkiintoinen. Se olikin meillä tässä yksi kysymys, mutta siihen tulikin jo vastaus, että saa tosiaankin sairauk sairauksiakin parannettua hieronnalla. Mm -hmm. Näimme koiran hieronnasta videon. Ja koira oli siinä rauhallinen ja nautti, nautti hieronnasta. Et onko jokaisen eläimen kohdalla niin, että ne nauttii hieronnasta? Ehkä mm -hmm. kaikkille luomalle se massaas. Jos koira tai muu eläin ei aluksi tykkää hieronnasta, varsinkin ensimmäisillä minuuteilla, kun vieras täti alkaa koskettelemaan. Sehän on epäilyttävää. Silloin käytämme eteerisiä öljyjä. Ensimmäinen merkki, että kaikki ei ole kunnossa, on se, että eläin pelkää. Esimerkiksi kun hierot ja kaikki on kunnossa, kissa kehrää ja kun pääset kipeään jalkaan asti, se katsoo suurin silmin. Muutenkin pitää ottaa huomioon, että kissalla takaosa on herkempi. Ja samoin sen tassut. Siinä vaiheessa ne monta kertaa ärsyyntyvät. Mutta jos eläin pelkää, pitää tutkia, että miksi. Siihen on aina syy. Ja se syy pitää etsiä. Kui loom kardab, siis pitää vaattamaan, miksi tämä kartaap, on aina pohjus. Tulee potkita pohjusta. Kissalla on myös öö, maha on yleensä herkempi, herkempi kohta, että monet kissat ei tykkää, että mahaalta rapsutetaan, mutta voiko sieltä myös sitten hieroa. Eee, ja minä olen testamassa kiinnosti lisäämällä sausitelee rahalteroppe. Se on sisäelteen, veron varustus ja parantuminen. Se on väkaulinen. Niin irina kertoo, että kyllä voi hieroa ja voi tehdä. Yhdessä muiden hiero, hierontojen kanssa, sisäelimille ja verenkierrolle tarkoitettua hierontaa. Ja se onkin tosi tärkeää. Monet ovat sitä mieltä, että lihasten, luiden ja nivelten ongelmat ovat toissijaisia. Ongelmat alkavat juuri siitä. Se liittyykin refleksoterapiaksi, kutsuttuun hoitomuotoon. Ihmisellä ja elämellä on kehossa joka puolella eri alueisiin liittyviä kohtia. Voi muuttua iho, ihon alaiset osat, lihakset. Ja niin näemmekin, että lihakset ovat jumissa, tai se alkaa ontua. On se, mitä me emme yleensä näe. Kissat ovat hyvin fiksuja eläimiä. Ja Irinalla oli esimerkiksi tapaus, jossa kissalla oli munuaisten vajaa toiminta. Ja emäntä kutsui hänet apuun, koska kissa ei ollut kahteen päivään syönyt. Hän meni paikalle eikä kissa halunnut päästä häntä lähelleekään, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää. Ja hän otti kissan käsiinsä, puristi itseään vasten takatasut roikkuivat ja hän alkoi hieroa kissan vatsaa. Aluksi kissa suuttui hänelle, mutta hän kertoi, että hieron jonkin aikaa. Kissa oli aika kuolainen, kun puoliväkisin piti hieroa. Sitten laitoin kissan lattialle. Kissa muuten pitää aina laskea alas niin, että sen tassut ylettyvät lattiaan, jotta se luottaa sinuun. Ja kissa lähti juomaan vettä ja söi vähän ja se huomasi, että sillä on helpompi olla. Ja He istuivat hetken aikaa emännän kanssa kahvia juomassa ja antoivat kissalle aikaa. Kissa lepäili sohvalla. Irina kertoi, että hän meni hiljaa lähemmäs eikä hänellä ollut enää tarvetta pidellä kissaa kiinni. Hän alkoi varovasti koskettelemaan sen vatsaa ja kissa alkoi kehräämään. En käyttänyt vielä siihen aikaan eteerisiä öljyjä, kuten hän kertoo, mutta se kissa ymmärsi, että tämä auttaa ja se kehräsi. No, se oli tosi hyvä esimerkki, esimerkki siitä, miten, miten hieronnalla voi, voi parantaa. Hmm. sisäelinsairauksiakin. Niin, niin. niin ja tämä oli siis nyt ensimmäinen osa tästä aiheesta, eläinten hieronta. Ja Pekka tuossa kaivelee meille musiikkia, ja seuraavassa ohjelmassa jatkamme tästä samasta aiheesta. Mutta nyt, Katti Radio vaikenee. Said the deep. Guy.